تجد ملايو دو پتہ ياساتی اشارہ دی دکان نمبر 23 عبدالرحمت لازا نزد مین چوک جاگیرر اور صوابی پرپرائٹر کدامکی والا خلق پدی نبوت کپروکی یا بیہا دیدری وارو تا اشاره را پدی دری واروکی کپروکی پردولو یا پیو فقد وکلنا قوما و سیقنا نمونگا مقرکل دی پدی بانده بالقوم لیسو بیہا بی کافرین چنبی پدی بانده کافران پینکار کونکی انصار او محاجرین اگی براپاسی ردیتین خدمت بوکی آئیمان بی مضبوط پدی باند خدا خلق بزان محروم کی بیلا چې دی چو دیخ پل محروم تیا بانده بدنصیبه بانده او جو آری چولی مونگت اللہ دی دمرا روحانی نعمتنونا محروم شو بدبخت شو چمو پہ کفروں کو نور خلق را دی دی خوش قسمت شو مقام پہ اومن دو اولائک اللذین حد اللہو دن خلق دی اللہ حجائت کردی دیتا فبہدا مقتدی نو په طریقې د دې بسراوان شتو فبهداهم د دې په هدایت د دې په طریقې او اصول په ستو مروان ش شرای کزان ځلو او اصول د دین د ټول انبیا یو زر کا حکم کوي چې دې بسراوان ش فبهداه مقتوه د دې په طریقې چې د دعوت طریقې و د استقامت طریقې و په طریقې بسراوان دا حکم دی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم ټول امت یا نو ته امده او وفرندن دے کرکئ چکه پیغمبر د مکه نو انبیا او د د شریعت ذکر وکړه ا تاغي باندې چتا جزیا کلی رد کرنک معنی اونکړه دا د څنګه پارم دلیل له پایو سره وان بخاري ما هم الله ذکر کرکړو د سلیمان احولنا اغه وی مجاهد رحم الله مات دویله ابن عباس رضی الله خو له د پوس کړه چې سورته سواد کې سجدشتا بیاغه وجه آو مبي او صدا یا څنګه ولست اخر پر چې فابي او مقتدی چې لاغه امبیاو په طریقه پر روانشه نه حکم راغلی رضی الله ابن عباس سو ميدو چې تاسو پیغمبر هم داغنه دا. دي چې حکم مو ته شویر چې مخکې امبیاو ته سلامونه چې داود پدې پیغمبر تم حکم دی که چېز داو کې پدې هوډه او مقتدی ابي بر صلاح ان شاء عليه اجر او يوتا زناوارم تاسو نه پدې قرآن وایما او رسومه نه پاګه اجر او نووارم د دین خدمت الیکي چې بایکه دنیا لاله او کله چې پک لاله راغي نبی علی دین خیر ورته پایو کیه هغه دای کیګ دا پیغمبر پران ذکر کوي کوم ته داداو وته چې دوه ورځ تاسو نه مال نه واړم اجر نه دی چې د هره امتو د خبره چې نه واړم ز تاسو نه پته باندې تا اجر راوایو از اجر نه نقد نه نه واړم اوفسه لا اورد منکم شیان هي شی در نه نګور ډېر وځه ته وکړه چې هو تفسیر وکړم نقد نګوالم جوړ نګوالم ټوبې نګوالم امل نګوالم ګولې خدمت نګوالم او ګور لرن می او جارو تاغلون اذن نګوالم اجران ګور درو صبر کراغله او دا مو سره ده وګوره د دې قران د برکت نه استاذ انا سناوارم کنه اجران خدایو خبره باور صحیح کنه چسن منزه هر نه غوالم نو زمانہ بمبه دا قران نبل سن غلای زبر تم قران و مخه اsene چتبله را دراشي سيرو استاد تاسو ته دا قران وې ودي کې خدای یاد ته دورو پکې چتای کمونده دي او تعويذ وکنو ها یاره سمون لري مطلب داري کنه کله ته او تاو ازرا لوکو سمو حبته اوسه ماتلي دي سمشکلهات نو دا خبره وبا کې نهي وړي او کنه اځه نچته توستا سورار خصال لري اجر نغवाडी ایس نغवाडी خير علي و تمو ايام صبر و نهي ته پينل خدا خبره چې زكار او باسنو تاو ازبر او رضا قرآن سبق و خیر دی او بیاب اولا کو نظامنگ دا کورس پا کتاب کی چکم صورتونا و حدیث راقلی دنیا غبب پیووا او قرآن با پزیب آتیشی و جدی انتحان ورکی او تی سبایی بابر بانده ایتونا و او زی و غر و باسی اشلیی شیر دا پاکی نو راقلی اخوی رویتا اولی دا پاکیم نو راقلی ادافا میتی اولی کو اخوی اولا رویتا دا داقیت اولی استاز ندید موارد دا لبیجا چاری استیری ناگی دیو سر پوشی روحسن دو چه تا بیا پاقا بانده دا کارو ناوباسی چه تا دونیا نخریه ٹوٹکی و کسی نابتا قد راولی نا اغا اجر و عوض نوالی پا قرآن و تب هم پاقا کا کارنکه شغزین که ناروائی آواتا پی اغا مجبوره که لا اسئلو کن علیه اجرا زنه غوالم استادونه په دیوانه آیاواز زه غوته قرآن دغه پاره بیانو دیبان چې استاد یې افلاوشي د شرک د کید نه اخلاص شے د بدعت او رسومات ومن کرات نه بچ شے دا خبره ده مساله دې شرک دې هم خل علی به نه مساله دې نه منم اوس یې مچیر په وړه خبر دې لري دغه یا چې کومه مساله کې تاوان راځي نه کوي کو بیا دا مسئله منو اجو کمی تاوان نی او نوم پکی کی گئی رسم رواج بای کی نو بیا بیا کو خیر ده او اسی بزان توائی موحدین او دا پیغمبر دا سنت و ملگری او که مسئله دا غم راشی نو بیا باقبل کار کو رو جا با پخو پیلم با غزرو او ویرو با کو داکیو بیا موتا سمان آنی داگشان ده دا دریو وزن سیوا غم بکو جمع و اختر وانی با غم تازه کو قبر با پخو لکه چکم رسمونه و خلاف گارونه دی نو اغا با طول کو پنا جایز طریقه بیح بیزای و خلاف دا سنتو اغا کیس قادتی قصابون وغیره ویشلی دا بکو اب یام بواوی چینا مونگا پطلبداری مسئله با منو تاثر نو دیسمت لفشن دا قرآن صدا پارا ذکر کی چا تا پی عملن کانو بیا دولو تاک مجدد داکتول پا دے که داخل لکا لا اسألکم عليه اجرا چی اوزل دعوه اوکرا بیا با الله اللہ حکم تغالک دی بیا کسو خفا کیا کسو خوش آلیگی و تباقه کر که چی اللہ پی رضائی انہو الا ذکرالالعالمین نردام اگر واعز دے پارا دا مخلوقات پر آنکو نصیت تے واعز دے چا خلق پل ا ور دې نه په واستې چریه په قدر په ولا شوګه دې نه روسته زجر ذکر کوي هغه خلکو له قرآنونه پیژن د دې قدرې اونکو ونا یا قدر الله حق قدرې دې خلکو قدرونه کو, قدر قدر قدر کو دال له صحیح قدر داګو دال قدرې مونکو یو معنی کې دې اون پیجن د الله غیب پیجن غلې زرا چې دا توحیدونه منو ناجو ظلم کاس مون نه پیدا کړی څنګه پیدا کړی چې داغه وحدانیت نه مانی دلشان دی نو یو الله حق قدرې سې لوی دا گو چې دا به کوم شان او چې ما انزل الله نبي نازل کړي الله پاک على بشر من شيء په هڅ باندې باندې هڅ شي چټپټین کارو چله هڅ نازل کړي اوبېس باندې نازل کړي د قران نه انکار وکړو ما انزل الله او اعلیٰ بشن که درسالف نه انکاروکو ندید اللہ قدروکو نئی دیکھنو یو صدیر آگل او دیهودونا مالک اونی صحف و دوئی دارس از اینو که اکثر مفسرین و مختلف اقوال رازی اگا صدیر چراگی نبی علیہ السلام دار نو نبی علیہ السلام بولا دا اگه خل کتاب واسطا ورکرا دا اگه گوائی و قصم ورکس چو توایا؟ چبه دې تورات کې دانش تا جن الله يبغض الھبر السمين چې دلن سور عالم بدشي دا په خپل سوربو نور هغه کوڅه تاورات اوسه اذ تاسو دا ما انزل الله على بشر من شيء په دواله انکار وکړه نه دې نازل کړی الله هیڅ بنده هیڅ شی نه کتاب او نه پیغمبر ګورځول انکار وکړه نو قران مجید کې هغه جواب راځي وَمَا أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى وَيُوتَا چا نازل کړی کتاب اغا چر هغه له هغه باندې موسی عليه السلام نورا وهدا للناس چر راهه او هدايته د پاره د خلقو اګه د مرشان کتاب هغه منې کړ چا نازل کړو دهم کول لاره چا یا نازل شوی د قریشو ال مکی وال مبارکی زګه چې دې انکار کړو او اے تم مکی دي دین انکار انکارو لکه کله انکار وکړو قران مقدس وتا جواب کې چاغو کتاب چې الله نازل کړو مصالح اسلام باندې دغه کوو چې هو د غداري کتاب نه انکار نه که کنه امشریکانو ته کو او بیا دې کوم یو خبرو چې دا ورته وي نو سخلق بګدا څو چې دغه کتاب یې اګه نه انکارنه کوه د زکه دا قران مجید په دلین کې راغوی چا نازل کړی دی هغه کتاب د موسی علی السلام رول عظیم الشان کتابه تورات تاسو هم منه انکار ته نه کوه دا هغه د سپادو چرانا وهدایت د پاره د خلکو تجعلونه قرطیس قربو ته تاسو اګه لرا پانه پانه ته بده نه چکر کوي غلرا او توقفون کثیره ابټو ایډیرو اگر اصل کتاب تاسو پری هوته نو زان ځان لا ته وليکو قراتیز د تل تاسو جما په ورق ورق تاسو هغه کتاب پاڼه پاڼه کو ځان لا لگ لګ لګ وليکو او په کوم تحریفو کو یو بل تبع خوا کتاب یو سره بيو شان بل سره بل شان اصل کتاب ته تاسو نسخو او ځان لته وليک نه چدا ظلم قران سره نبست احریب شورو کړو په قران کې حضرت راغلي په خپل ځای باندې نو څنګه کې و نو ډېر لوی اجر او ثواب دې قران کې بره داخلي دا ته ته چا ویلی چې تاسو جدا کوا یا لاو ابا ختم شریف کړه قران دې نه د ځان لري طریقې جوړول ځان دې یا ځاناو قران کې پدوي لوکر نو لګېدل دل دې په قران نه سورته نه بار کړ مختلفه طریقیه نبیاء خلقه تاوی دا صورت یاسین ده ختم شریف تا پارا واخله دا صورت تاقابان ده دا بل صورت ته حوالوال کتابان تا جوکلی دا اگرس او بیاء قدر اکی دا قرآن پشن مساله کو داوچه دا قرآن مسحب اغباللوی دیده پار جسوک و تاگوری و راکلی یعنی جروب پی رازی چه دیر عزی مرشان کتاب نو یو دا غین نو اړول اړول کتابونه کتاب جلی دا ناجیز دی بیا قران مجید تول دمرلو کې لیکل چاګډیر مختصر شي تر دې پورې چې ودا قران لیکل دا په سشیشره باغې به ګور یو ان شي لیکل دا غزړې کو دا زوړانه یې کو چې زو قران جوړ به زه تي وکړم هغه فکر یې دا هغه څوک نيځ دا قران دې تکا ما جاتو خپره خوښداري چې بس خلک امید وړانده ماياندې وروته په پکې نه لګي 400 او 200 وای داو باد کارخونه لري دا چې دا باد کار وځه دا وای چې قورانه په انټی کل پکارو اجازه ده بار دا چې 27 کې خلق او تاو خلق په مسلمانانه نه چي دا زه ته د اوروسي جوړ بیا واپس را نشي شیطان سره وته یو جهنمی کې چې تاسو قرآن 27 کګل کړو واچو وداتا کارو د دیو داته لیکل او داته لا کټونه وغيرها ټول چپای کی دا الله نن می دالې پکا پک ته بانده سپته لګي بیا وداته بیا بیا وداته څنګهلو کی بدبی مشی دا غنه او ضرورت ودا سره دایو سره دانت زولاندي کوکل اچه عقیده د شرک شي م بیا دې کی رب لاره نه نو قران دور لوکو یا ټوکړې ټوکړې اګه سي بارې سي بارې اګه دا ویله ختم سي پاري وي و هغه ختم دم ناجيز ده به دلیل لري او دا قران دې چته سي بارې سي بارې کله دا کار دم به دلیل دي که په قران کې بقبل ده داګه د اسانتیا د بارې سي دا دې جدا کول نه دي जाय چته ده ځان ځان له سي پاره جوړه کې او قران ان کې آیات جو لے قرآن ټول ځان ځان لریه واځي حریدا چې تاسو ان چې تا او سي بارې جدا کول بګینش تا ها قرآن هټول یو کتاب دې کړه نو لته تا جدا کړه موج هه دریا مې اور بیروني دریا کچھ نه هه تا قرآن جدا جدا کړه ټیک د هغه عظمت خپل زشتہ استاد عمره ذهن کم نه چا چا قرآن جدا جدا کړه تاګي بیا قدرې څه دله له یو ځای بل ځای روانو جوړي proti sirandar khatam da parra aw steesi kana aw be dum ra ukro che pa yow surat ke zan le isay jolek le pati pa ke ukro surat yasin dai ji surat yasin dai halasum surat yasin dai da mo bin mo bin man taqseem dai aw yow mo bin chu ena pya paw daw tarege da ma paw ke دماردو او با با نو با غیه نور سرتونه را وزتیره چه ده با اوائه نو بیا با روان شه تا چه بل مبین لو نو نور سرتونه با اوائه دا تا, تا چه بیدو دا چه تا صحابه و کرده دی. دی. دو دین علماو کرده سلط یاسین تونه ویا روس بیا چه کم سرتونه اوگزان را لواه دا سون اقصان چه ورسه دنده نو ده کتاب ول دوای چې بګاړو کې خرڅې واړو واړو هغه پاږې کې دنو خواند کړې چې حضرت ټوک莱 کړې داګه معنی راته کی چې کمزې وقف کړې جدا یې کړې نو داګه ازه مخ کې سرربتي هغه دي بالکل جدا کړې نو په یوه کې نا علم اندی جدا کارې کړل دا د قران به د بیدا دا را اور سورت او خلقان اس دی به جدا کړی دي او غوړه خلقو درس به کولوي په دې اخباراتو کې راځي صرف laine درس میں کول لے اې دا سوره نور قصوی نو دعا کول وینا چتاو ته را سموینو په دې کې ثواب شته چې درس میں کول لے دا قران نه ته را سم جوړ کو تجعلونه قراتیز قران نو غوټي غوټي کو خپل کتابم پاڼه پاڼه کو ته بدولہ چتا زکار کوي غی لره متوفون كثيره او پټو اډير هغه خپل غرض خبره وختارک لمنورم پټکل واولم ته اون اوس درځه قران عظمت خي او خود لجو تاسو ته مالم تعلمو هغه جدا ته تاسو نه پېژنده خپل عقل او ذهن سره انتم ولا اباؤكم نطاعوا ان مشران استاسو کته الله قران نن اذلو له دې په ولومه خبروله نو استاسو دا عقل چې خپل ذهن هم زده نفسه غلا طاقت نه نو نو ترکه آمد به ورو غرا قران چیلنج ورکی چرته بشانی وسوره تروله چاراون نه نو چې نه خو صحاو خو سره وانه بل غاو قران بشانی جوړ نه کو نو زګه وتاوی چې دا دې از مشان کې دا تاسو مقابله نه شي کولې بل نو دا چا نه کرن کړي تاسو انکار کوي کر حدیث له کو ل الله او ذا اذانا ذلک مانه وسط الله والسلام الله انا ذکر قران ابن عباس رضی اللہ عنہما دا جواب شو چونکہ قران جانا دلکڑے الله تا سے انکار کرے بیام کدی فخلو باطل و باندک لکی او اصلاح نکی او ناراضي ثم درهم بیاپرے دلي في خاد هم يلعبون چ فخلو باطل و کلو بکي فخلو خرافات کلي گئے خودهم فخلو خرافات ک او باطل کی یلعبون لوب کیا مشغولی گئے لگیائی و هادا کتابن انزلنا ها مبارکن ترغیب قران تا صداقت دی کتاب دا دعا زمان کتاب دی نو نازل کردی لرا مبارکن برکت والا دی چو سوکی او سوکی اولی سوکی ازدکی کې خدمت کی نطور دا برکت حاصل دی مصدق اللذی بین اعدائی رشتی نکو ان کے دعا کتابو چو مخد دین دی دا قرآن خدا غی تصدیق قید ام القرآن او تی طویره با دی بانده مکی وعلا خلقو ام القرآن مکی تا ویلی اصل کلو. دا کلو اغا مکه دا دا قدیم دنیا مرکز چی دی نو اغا مکه دا اخوانه دنیا اغا جديد دنیا جا غیتا امریکا ویلی شی اغا هم دا دی دا لان دی دا نو دا بالکل مرکز دی را تولو الله <سؤال> رب راځه چې دا دنیا پیدا کوله توبون نوم پکې روان به دا زې جوړ شو پکا زه کېم تمول <سؤال> قرایو چته پدی باندې واره ولتون درا خو خداه عطافتي ولتون ورا ماتو والي سي عطا به فس باندې او فسنده کرکې چې دا مخک کم ذکر شو مبارکون صادقون نه دي چې کوم معنا ده بلારે په معنا باندې عطافتي یا څه ذا زي كتاب من نازل غلي د بارا د د بارا د تصديق ولتنذرا الذي با لا چتو يرا ام الم مكي ولا خلق ومن حولا ازوجر دين چا بيردي سمره پور چ قبايل دي او بانديري تلري لري پوري نجا گو يرا والذين يؤمنون بالآخرة آ خلق جي مان رولي باثرت باندي ار يؤمنون به ايمان رولي وهم على قلاتهم يحافظون او دې په کلمو منځنبانې حفاظت کوون کې دي چې د موږ پابندې نو قران به مانی موسکي او قران نه او بل چې د موږ څو نو قران سره به محبت او له دې تصدیق وکړي دا ښه ده قران د محبت او د ایمان نه خسته ده د موږ پابندې لري وړه قران هغه خلکو ته کوي چې ایمان لري په قران نو بول چې د موږ پابندې زجر ذکر کوي ومن اغلم وزود الظالم من من افترى على الله كذبا دا غچانا جګړې کله په لا باندې دروغه الله ته نسبت وکيو چې شرک نسبت ورته وکړو او دوی چې د هغه سره ولستانه ازبینښت دا دا قران نه خلاف مسئله ده دلیل یې زله موته یا دې وي چې دا خپل نبوت چې د یا د حق پیغمبر نه انکار وکړه دا ډېر وی دروغ او قال اوحیہ الیہ یا وی وی وحی کول شي ما ته ولم یوح الیہ شیء او حال داري چې وحی کولې د تاسو شی دي هو دا وکی چې ما ته وحی کی کنه او دا ته هیڅ څه نه وحی کیږي دروغ او بل ومن قال ا رسول جوای سانزلو زرد جذبم جوړکم مثلما انزل الله فشان داغه کتاب جنازل کړه الله سو په کې نام وینه رد پاغه داو کون کې باندې چې د نبوت داو کې درو موتایان دروغجن د نبوت موسلمای کذاب مشهور دی ابو سوماما د یمنه او سیدن کې او نمدان ته سہ او لکھول نو می دا الرحمان دی الرحمن دا امامی ناغداد نا آوه کروا چیزا نبی ما اوی مالا جبریل علیہ السلام رازیو ما وحیر اولی خبر دا تکیم او رو تا اصو خدا موی خلق و سرمال گرشو پی دروازی پی ملیکی دی پاسمان مان که ازمیق بانو نو یاو اغاو ظالم و منعونو بیاروستو قتل کلش او بل اسودو ابن کعب اسود آنسی اغه باندې چما باندې دو ملایک دي اږي را دي اغيره تا خبري پيو کياو صحيح دي اول شريخ دي که شريخ دي ها دا لريه پدای خبري باندې مکان صحيح تا دلو اغه ډير ډونګي ده تا کنه چې ما باندې خبر را تا کې اغه ملعون مرزا قاضياني اغه چې څو را قانون دغه خاطري امام دا دا, دا, دا. دا, دا. دا دا کوله جر زده نبی ما کله به ما باندې حيز زده اماز الله وي به الله رسول ما سرهي زغا خبره ټوله د کفر بهشکه خبري د کفر ها اگوند بو داوا کوله ته غندلې باندې تر سره چا دا داوا وکړه ناپو ته نه بو رالو ناري مو منده دی دي یوه دې دودي خا په ظالمانو دا وکهلو ورو بوته نو په داغ عمره کې دا حلق عمره ذکر دي دیم دا وکه چې موږ ته دا ویل مو سرداري واغري اثر وځي چې خبرونه چلي کنه بیا وي یاره اوس ختم شوه دا ټول پروت کې نه اخري دي د خبره پیدا کې نو قرآن مجید زجر ذکر کوي زورانه ورکی چې پلا باندې دروغ جوړ کړل اده ویژه پیغمبر ای یو جماعته موه حقیقی ا یو جو زبون د پشان جوړ کما دا به مشركانو ویلو ښا چلا نہا او مثل هذا دا قوم وای له کنیر دا څه په دې نمون ډېر شیټول کو ها دین وی کی داونه به جوړ کم جوړ کړي نو دا نندارو ها دا ګور د ځان لګیو چې ونه اجنته اجنن پرانو مجید خدا به بحادر و اصول ذکر کرده پرانو مجید خدا به بحادر و اصول ذکر کرده پرانو ميدان جنگ که لگیا دیو سنی ناوازو باسی، زخبو ناوورو باسی و لعادیات زبحن دیتا سو جوکلو دیتا سو جو جوکلو دقیق ویچی یارا ولچ خمیده شی بیا خو آگا گلیشی او بیا تری پیشو سورو چه تین رو گاتا مازا که نوانا که خجوڑیگی دیتا او الفيل وما الفيل وما اجراك ملفيذ اا اس شريهاتي اديس الشيره تص خبر جديد ابي ابوجه داغد فار قرطوم لاكيدا وقد قرطوم ديو ذنا بي قليل ده خبر الذلكلي يردا ده قران فر مقابل كراتيش ده لي وانا خبر ده جانتي النبي الاسلام يوقاتب الله ابن سعد وسو عبد شايد جي وي واحب لي كلام نا گبي امرتج چي ازاي الله عزيزا حكيما نا گبا عليمان قبل سولي کر حكيما ادا بيچ السلام وين يا گبي بدل الله احسن الخالقين دا گنخلي نوذ باختيارا ربي السلام تو وي ابا ځایندل راشد دا په ضمن ډول مرتدو چې ما کافره او ذات خلقو بارکه حکم شو د قتل له مرتد کړه نو ځاجه تطور شو بیا د عثمان رضی الله نعنو خو اعتطاء زباره مومن مسلمان چې بس بیا ما نه قران تر څو مقابله کولیش تاون ظلم مثلا انزل الله زغم یوه ده په شان کما اډې روحال کومه زور نه غوله کوشش کړې نو قرآن په شان څه درلودل وي ولا ترى کشرتا اولید اذ الظالمون اكل جذا ظالمانو في غمرات الموت بسختو د مرگ کې وي والملائکه او ملائکه باثقو ايديهم اوګدون کې لا غفلوا لذیتا هو هل او سره او ته وي جو روع بازه انفسکم خپلولو خنا ملائک رازی او دی نمارک پا سختو کی خامرات الموت نمارک اغطاقتی مشکلات ملائک رازی او جسم رازی سختی سامانو نین اگر دان سر راولی آئی کسان زیرو نی بیڑایی توقو نی او دو جہنم تخپی پاکی دمشان تی دو دا وحل و ٹکول و سامانو سر ای کورا دو جی روح اغوی نی کنا دا روپته بدن کې په په ټیګ دي غټونو نه نوځي اڅتروسی املای کو ته اخرجون بزا کو رووازه راز خبيس روغه دا ګندر وکړه رووازه رضی الله تعالی سو روغدی او تقي ير اشليه ده په زړه نور نه یو سره ادي دا تاړ تا کې تر کې اقارب کرے کی او هغه نسو کوي مونته او ابلوی ماته او کتلم ابا خپل تا هغه ځکه چې تا دې بچون کې نو کې دي کتلو نو ملائکه د الله څخه دې د کافر مسلمان ما نمڅخته د ملک دې ته هم بچنه نه لا یو لږ جون تیری هو او ګور نبی عليه السلام تو سلام چوپات کې دو نا غبم کلمه توحید او دا به یې جوره الا ان لله للموت سائقات وره وره د مرګ دې نه رفا دی که امون تا صابق تعلیم و خواه چه تاسو با فکر نکوه دا تاوستا مخی طرح روانه خبره دا چاگه پا انده سختی و پیغم مریفان صلی اللہ و بیاون دا اقبل امت تا پاری سال کلو او مالی کلموت تیویلیو سره دیسا نرمی کهوه ناکویسا پا هر مومن بانده نرمی کومه و قرآن نثابت تا چه دا مومن روح دیر پا مزاو په نرمی وزی وسمو يعل ورکی ذ اللہ ترپه ونه تصفی رولگی سلام و توکی د دوسره بلسه جواب دینو وی قیمتی انسان روح د داور کپو کو سال او ګرانه بد عملو غناندار خلق ته وای کا <سلس> چری منده ارفختی چغد دین د غفلت د وجه نه د بيدینه د وجه نه توهیه ټکی به روح بل جواب علی اماتوج زونه نن با فزادر کولی دا استاد عذاب اله نه دا عذاب دا بما كونتم فदेव जाचे वैसा तقولون الا لله चवेम अल्लाह غير الحق ناجيز خبر दाता खबर को लिचो बम कुरान जोलका और दावम कोलि द नबुवत दशांते अल्लाह तांदे शरीक ओ غير الحق ناجيز खबर यम कोलि बेदिला वकुन तमन आयतेही तस्तكبرون ओ एदासो दायत न जागना चिलो यम कोला तकबरम का نبی علیہ السلام چې منکړه وا چې پمړی باندې غری ورو جنا نه نو دا یو لیدو ځکه چې تاسو غو بازاره خلک یو یو باندې ولي او پرزونی کولو جدا کې دي نه ونان او بند ترتا نبی علیہ السلام ویلو چې دامل نه دی بیا وهلی تا کولیش نو داخله چې څو ځلا زیات کی پرزول کوي دا په پمړی باندې بوج دی دیو پدې نه ولي ملائک اغته وي چديي استاي سپاتونه کي ملايكه له غزارو کي چا خطه داسوي ستاسو عمر به طاقت او قربشان مضبوط وي دا داغي اتاکي اتا دي تنهي چې ما به به دا چل نه کوي دا رچا طریقه و چې دا دي کي دا دي خپل خپل قوت ساخته طریقه دا نه اتوي وي حق لارنه چې حق لارنه تبا باطل طریقه کي حق لارنه پرواه حق طریقو خو غير ويل خان دي ويل پایلو چغیوال ویر کول دا وره دنا راوالی اوی ګناله تکلیف جوړیږي خو دا بنو خلک ته کنه ځکه چې اگې خپل طبيعت او خواهش کار دي بس مونږه نو صبرې وو نو شو کولې صبره نه په دې دنيا نو مطلب دا شو چې د دې وجه نه تکلیف او مصیبت ښه په سارول تکلیف ورکي او ویره په ساند او په ځای ولا تکلیف ورکي روس تور په سي رسمنه غلط طريقيو کې نه غريب صفايتهونه مومي دا ټول لري خلکو کارتوت تي نو ولا کدي ته مونه فرادا تکلیف کوراوي او يکه نن رغل تا زمونته اوازي کنا خلقناكم اول مره دغه څنګه په اجازه روي مو تاسو اولزل خفاتن قرلن اوراتن قيبل سر او چو سنگ پیدا شووی نو اغشانتی همین اضیاتی ختم نو تاسوی دغشانتی راغنی فرادا دو معنی دی یوازی دویم فرادا خالی لاسو توسنو که اغمال دولت نشتا نظر ابن حارس ویلو چه صوفا تشپاو لیالات والعزا زرد چه زمان دا پاروالات او عزا سفارشو کی و قرآن و مجید و تاوی چه تخو یوازی راغنی اگلا تو وزانه رکم الله تعالی او غریب سره نخکاری فراده تاسو غیواز راغله څنګه چې پیدا کړو موږ تاسو اوحال زال وا تركتم خولناكم او پريخدل تاسو هغه سوچ درکلو موږ تاسو لرا ورا ازهوركم رستم جو بلشغانونه هغه تاخه پريخدل د پورا ځمانه یو سو خاللان رکمال دولت ته د لمون درکلو هغه تا د شان هغه پريخدل راول دینه او شاهدین راو ناوه پاتش رده لکنه نبی علیه صلیت و سلام ویلیو چه دا بني آدم دی يقول ابن آدم مالی مالی بني آدم چی غوی زمان مالی و زمان مالی و هل و هل لک من مالك إلا ما أکلتا فأفنیتا و لبستا فأبلیتا و تصدقتا فأبقیتا ستاسمال دی یا اگر اچودی خورن پنادی کو یا غره جواله غوستو نو زور دکو او یا غره چې خیرات دکو نه ځانلری پاتې کا خیرات تا ا دین هغه شنو وسو دین او ختم دونکو خلکو ته رستو پاتې شي هغه ستا پجار نه راځي ټکداري او پره سامو کی او به خلک چې ربا یې خلین اربسوی ویش پاتې کیای اول طریقه نه پیجنې نو ګوره نو به له سلامې مال او صدقه وکړې چوه دې که وګار غوډره ځان له غلې او کول کنه نو اته مال جمع کړي په خپل له یو مونږه وکړو اجازه نو زور وکړو نو غوستلم نشته مال له نظر کړي نعمت در باندې کړي او تاګ به قدریکه یاد صدقاو خیرات کو په اخرت ته پری خوړو نوخه صدقه بری یا باندې شي نو هغه کوم خیراتونه پاجي کیږي نو څه څنګه چره وایږي مادي مادي اخوصان رسطو باتشو وما نرام عقاكم ونبنو من تأسر شفاعكم الذين سفارشان ستاسو آقا سأعانتم جتاسو كمان كو انهم فيكم شركاء چه يقنان دي بطاسو كشارك دي جمعانا ده فراد حسو شو يواجر آقلي موقو تأسر ستاسو آقا شفاعان ونبنو اجتاسو بدعوه كولي توبه شابنون شخص تاسو في جمرا سرماتو اتاسو به شریک دي پی کوم پمالکه شریک دي په بدل کې شریک دي تر اولاد پوري دي تاسو په ځان کې شریک دیو کنه تا لې اگر چتاو ته بہت اثرو نښته کولو تاسو ضرور مرشران تیر شوی چې بنده وته ورو بنده نه کارې خدا دغه خلقو به ډېر دابون د دې اذان ته سيدنا او باچانو وي او ځان ته علي رسولوي پای وړو سره زکات کیږي عدالت کې زکاتون اخراتون راځي اګه وړ دا وینه په مونږه رسولي میاغان او دا بلاغان نورات له با او دخل قر قر رسول نبی د خپل منخت او کلامونه اورل آثار یې به بدل پر څنګه او ترغان پورې اته چا دل وجه دا ګناه نه راوړي نظام شمان بوله ګره په کوپري وته دوره وته وجه دا نه دا نامګه دي بارځ کې ری شریک غنل یو او په دې پدې کوシャレ دا دي بوله په پوالاس او مینا زاري به تا کول لا قط تا قط پریشا محبتاسو اغفتازو تعلق مینا محبت اغ پریشو تقطع دینکم ذ دایرا لا دازو باندې انس کې بین جوړ او محبت تمې تعلق جوړ محبت شو وضلان کوم اروحو استاسو نه ما کوئ ته ته جو مون علاوه سوچي تاسو کوم ان کاو اتا سو دا دلائل عقليه ذکر کړئ د الله وحدانیت باندې او بګي دا دلائل او اشارات میلای کیدو اس باد رسالت ته دلائل عقليه ان الله خالق الحد و یاقینا اللہ اشلاون کرے دا دانے و دا ایڈو کی دانا و ہیڈو کی جزمکہ کی پناہ کی نرم کی او انقلاب پاکی راولی نو بیا اگے کی دس انقلاب راشی چھے تیرتے ضرورن کی نو قرآن و مجید دو دیو جو انسان تا دا اغسی ذکر کی چره د پځون کړهغه زیات تعلق ده لګا د لمیداری اسباب دانا اورډو کې د اړ طبقه ولا پیجني شخاورته پرا کې لګو راغ زغون شي دا چا زغون کړه دا الله هغه فالیق دی شلون کېږي دا یو رجل حی من المیت ربازه ژوندې د مړینه و مخرج المیت من الحي اور استون کې مړی لا د ژوند دین دا الله قدرت دی انسان د مله ما دې نه پیداګو پیدا پیداګو ځان دې دا ځان هغه نو بیا نه پیدا کېږي مثال په وخت ذکر شو ډیر زیات دي دا داني نه تیغرو به سي هغه لوی شي بیا دې غدانې دا کېنا بچي تاسو کم دشوے. اگا اللہم دا کونکي الله دې دا څه بتنو والا الله دې فان لا توفقون تاسو کوم په لاره و لښو هغه الله هم پریږده بل بالق الاصلاح شلون گري صباله دا صباد رانا توکراولي د شپه پدې موهيب تیار کي فائدار کي کنه تور بیا بجه رانا چار اوستا وجعل الليل سكنا او غرزو لي د شپه دا لپاره د آرام و او غرزولې نو راستګمه د پاره د حساب اوصبا حسبه باب نه جوړلې ويل شي حساب کتاب دانورس بگمی دا پار ده حساب شپای دا آرام گرزولی دا او دا شمس و توفان دی پاگا لیل بانده شپای دا آرام آنورس بگمی دا پار دا حساب شپای دا آرام یویلی دا خواه روز و فرده کنی دا مبترین دکر کئی سو حیب را دی لان دیر اوچد صحابی ہو خور قسم مشکلات برگشکل دو دین دا پار نو جواد اکو قلی خو دیتا اغه وته چته دا ملامتیا ورکولہ چته دومره شو ګیرا کېچه چته بل چا هم دوم رزانو کړه وکنه تاسو الله پاک د شپه آرام د پاره نه پیدا کړې داغو شوی ان الله جعل الليل سکنا اللہ پاک شپه آرام د پاره پیدا کړ دا الا له صہیب لنا ذک ان صہیب په دا دا کارل جنتہ طاله شوقه او اضا دا کارل نارہ طاره نومه سوहेब چېل جنت یاد کی نو د شوا کړه رضاعت شې دی ویچو درې او چې جهنم ور دانت یاد کی نو خو ته والو زه خو ته وتاختی د دنیا خو په دې باندې تبا شو وخلاله چې په خووب دې ساکنه آرام له خوا او عبادتوں پکار ریسو نوبیل السلام ویل اللہ دی توفیق راکټول لا نا الیق تقدیر اللہ عزیز العلیم دان دا زرا دا غزا ژور ور دی په ودی او ولدی الله غاظت جلالک منجومه چه په داغری ستاو دا بار استوری له تحتجو بها میں بدی سرا فی ظلمات البر والبحر قط ير دی وجه ولندیکی وللار پاری ماند یابلا واسه تمندی شی چه دخشان ته براواتا گوری رولار په معلومی سمت په معلومی او تجربهی پاکی وقت په او سب الواسطه تا دی قطب نما و اگه ردا چه جوڑ شوی دی دستور رب حساب کرنی نبتی ارو کتا که رح نمایی او بعضی صلب ویلیو رحمه الله چه منع تا قدا فی هاده النجومی غیر ثلاثه فقد اخطا وكذب على الله چاچا د ستور مبارکه د دې تر خبرو نه سوا کې جو ساتلا هغه خطا شو او دروغی چون کول پاله باندې بیا د ستوري الله پیدا کړی وی خائف د پار دا خدای چرې یقین نه و او دویم غرغونې ویشتون کې د پار د شیطانانو روجو ملشیاتین او درم لار به غیب اوچا لامده کې افتیارو کې خلق وته دو دین په واکه به چې عقیدو ساتل نه غلط شو هغه تبع شو هغه فقیدل چې داوي چې د استور دوج نه مونږ باندې باران کې دوستور دوج نه قسمت او خپل نصیب معلومي نجوميان چې دان توي کنه منجمین نه غبل کول درو جن دی په الله باندې یو خبره دا چې د اتفاقه شي او نو رټولي او کمسل سل درو کويخه نو ګور اخلاق په ګمراه دي او ای خطا دي دروغه جوړه انن خلک غري په سيته په وسنه دي کی چې د مستوره کې اوپر راکره د مستوره څنګه څوک څو نه څو داسره راغوس چې مون د پات وله کی دا خلک یې کنن چې ګمراه دي قذف الصلن الايات یقینا سره بیان کړی چې مونږه آتون لقام یعلموا په حال لا یقم چې پویږي وهو الله غزا ته ان شاګم چې پیدا کړی ا تاسو من نفس واحده ذ نفس یونا مستقر امستاو دا نیو ده د قراریری او بل زیدہ امانت امستقر نیو ټکانل او بل زیدہ امانت کې خود دې باره کې مختلف اقوال لري خو د هتر دایره مستقر دنیا شي امستاو ده اکبر شي تاسو کوی چې مستقر اگاده دې بنده د نو مور ګړډه آله تکي الله ایثار کي دې له پاره دې د دنیا د پاره اثر پیدا شي عادت شي نو مستودعای د دنیا شي نو جگاله به مرګ را شي نو به مستا کار خبر ده چاله کې ډېر اوره عادت شي عادت شي د اخرت د پاره به کې اثرات پیدا شي نو مستودعای د اخرت ته نو آله کې جهنته یا جهنم ده د اخرې مقام ده او پکار ده چمږه د دا یو ښه مثال ویلو چې دنیا مثال څنګه انا نه بچی کنه بیا وروستو زمینهدارو لگی او مگر کی اوبلی کی آو تریشری کی نو اخر کی حساب کتاب وکړای شي ولای انسانان با په بیل کی نو ګورا اخر کی ته تو ګورنه بصیاو پلشی ادا انابل قاش رجکم مؤمنان مسلمانان دي نادانی به و خاج اجکم کافر او بیذین نه غل بول نبیانو له دوا ځینو ته ارشيوي نو ګذيو کوو دا نابل خوځي کلا نو دا دانو د مؤمنانو لپاره ده جنت ته الګنور د لپاره به جهنم دي دې کې او شاګنشت او په دې کې ځان لغ پلي پلي اشاره وي چې ګوره فصل چې پخشو نو بیا زمیدار دې ته لري څلرنه نو یې انسان چې استاد وجود وي او خپل شو په څل له تیار شو نو تاغه شانتي له توبه نو باځه او یا دې به تیر نه توه یې او اسو شنو داشت نکی گیام گونه او نو تره شنو داشت نکی گیتا با طوبه کلو باسه او بیا چیزمی دار کل افاسلو ری بی نو زر گیره که یا رو بیا تیو اندار نکی گی زرزر چه کل افتار روح او تا نتاول ملی عسار کلو در وزی رو یو اندار وزی رو زرزر زر کلی سنباله او کن نبیه داشت نو بی دی دغشانتی چه پاسل کی دی نبیه او نو دا دلیل لري خبری چې دا قیامت او روزر مېن د وقت کار ووخته غوري ثبت لګي ذره نن کې لري قیامت نبل ځان سردا شو چکا چې تب دانو کې راځي عمل خیره تاګه چې مستقر دي هم خیره شي مستدام اهدف الصلن الايات الاقام يفقهون یقینا بيانهم غایادو نه دا کوم چې پوهيږي يفقهون ځان په افکارې سوچ کې هو الذي الله غزاټ انزلنا من السماء ماء شراب للبرد ونوب فخرجنا به نبات كل شيء نو رب اسمونګه پاګې سره ګیاګانه د هر یو شی چې زرغونیږي هر یو شی چې زرغونیږي نو دا ګینه ګیاګانه نو رب اسو پاخرجنا بهي پاخرجنا امنو قدرا نو اسمونګا رب اسو دا ګینه شین کې شنه ته پیدا کوه ګیاي او نرو با زمون غا دا کنه حبم و تراکیبا دانی پورپورختلی متراکیبن یو دبل په ځختلی یو بل ترجخت جوته دا کو د پسنوز ذکرشه په خوا باغونو هم دسیوخه کله خو به منسکم فسلی و چې چا ته رته فسلی نو پس لولیدو نو د باغ نه چا د کجور شپول له لولوی ونی یتانی وی وامن النخل او د کجورونا من طلعیها داغی زیر و سانگو داغینا جاگر اخیجی کنا طلعیها طلعیها قنوانون دانیتون غنچه دی زورنده او راتیتی شوی دانیتون دوم را درنیر دا میوونه چه زورنده او رخ شوي شوی او باغونه دی باغت رازن من آنا بنده انگورو و الزیتون او دو زیتون خونام ورمانه او اناره مشتبهان چه یوشانده پرانکه پرانو میوکی خکاری یوشانده و غیر متشابه دی قوناتی یوشانده دی پندونا سفاچ جدا جداونده اندرو ایلا ثمرهه او گوره داده میووتا ده دا هر اونه میووتا او گوره ده هر اونه میووتا او گوره اذا اسماره کلچه میوونیسی و یعنی او گوره داغه پا خیده او تا چه اللہ رب العزت پا کمشان بانده اغه نیوی پخې کړی کنه سختې وکړه کېوي پکاره وي او نو ستایږي زمرا پوښwale زمرا حلاوت او خوان راځي دا د الله قدرت دی ان فی ذالکم یقینا بدیک لا آیات خامخ دلائل دی لکه یومن یؤمنون دا فاردا اګقوم چې ایمان وروړي په الله باندې دا هغه په قدرت دی دا د لایل عقل شو یو الله په قدرت چو ګوره دمرہ قدرت او ال ذات ته کنه چې دانی او د اډو کې رزق پیدا کو او ته تر پیدا کو دا سبب زو ونش کوله یاد الله په قدرت د دلیل له چې دا کارونه کم ذات کې نه د ابل زو ونش کوله دغه سره خصوصیه فعاله دت افعال الہیه وی دا له چې توحید دلالت کوي او مفسرین ذکر کوي چې وبلا مصالحه مو واضح مخداو خلق و ذکر و چه ده رسالت منکر و یا دعوه کولا نو دن تکی پاکی رسالت دا پارا دلائل لی اگا سنگا اگا دا سنگا چه او ذات انسان دا پارا ده جسمانی غزا دم ره انتظامات کئی کنا چه ده سمکن اولا دانی زرغن کی ادبار انا اوبر اووری دانی زرغن کی اوپسلو لپیدا کی نو ده جسمانی غزا سرا یقنن چه او دا ذکر روحانی غزای ام انتظام کرده چه دا بود دواری دو ازونا دا دا دا پار باران رو واری دا علوم و دا سند و او پاگه بانده دا دا پار رزق پیدا که دا روح غزای امان پیدا کرده دا چه ام کودش کمزاد چه دا دا ظاهری رهنمایه دا پار پا اسمان بانده ستوری پیدا کرده چه دا, دا رهنمایه اوکی بار قسم تیارو دا وچه علم نو یقیناً چه اغزاد دده بانده ده باطلی رحنمایه ده پارا بروحانی اسمان کمسطوری پیدا کردی چه اغام بیاده سنگوڑی انسان ده پیدایش دا سه عبسته دده ده رحنمایه ده پارا اللہیس انتظام نده کردی یقیناً چه کردی کمزاد چه ده شپیپ آگه محوی بطیاره کی ده سبار آنا روخی جائی اغزادر ده تیاره پی اوش لی نو یقیناً چکه کم د اور د تیارې ته ور ده د جاله ته ور شوې ده هغه کله الله رب ولې ده دین و دنبوت رنا دا او د نبوت رانه او خې جوړه او خل کوته به صباح کاره او دا څه کړې به شک نه د علګه یو ځا چې د باندې د پارا دزمه کې بګېړه کې داناو اډو کېشلې علاوه نه ته وروبس دغه انسان چې روځه دا پزړکه دالاد دا مارې په دپار کم استعداد ده کم دیاقت ته داګه غتخم پرد لدا پزړکی لدا بدغ شانت ځای کې یو ځای کې با نه اگې لبا یو سروار کې هغه بدای ربو په جنې داګه قدرتونه او داګه طاقتونه په جنې ځاز زات ته داګه شانت کمزات چې دنیا کې د بندره مستقر او مستولاجو کوي نا اخرت کې ډیر اعلا او رفع په معنی سره مستقر او مستودع اجر کړی هغه کړي نړۍ حکمت ته نو داګه د پاره تیاری نکي د دې تعالیماتو د پاره انبیار علی کلی سلسله د نبوت او د رسالتی جوړه کړی ندیکې دلائل دي د نبوت لپاره کمزات چې هغه په دې دنیا کې لمړي نه پیدا کړی د ځوان دې پیدا کړی او دا تصرفات کوي ندا انسانان چکا آگئی جاہیلان پاتشی ندا مڈا دی ندا پا دی کم اللہ خلق جوندی چا امبیاء و ترولیگل او پاکپلو تعلیماتو پاکپل دعوت او تبلیر او پاکپلو سنتو باندرا خلق جوندی کئی ندا اگئی روحانی مرک نے جوندی کئی کئی کئی چا پیدا کی توحید پاک پیدا کی پا جلتو لکی آنور خو رزاست دې نړۍ دانسټړې کړې دې مقام کې کوم تفصيلات دې د لیدو ده کتور لا يقضي بالوسط قران ومجه دې اعظم شان کتاب دې دې ورو کو کې کوم تفصيلات دي مفسرینو چې دې هم دانسټړې کړې ده دا قران ته لا اوچو کې نه تطبیق شي هر ډول سره دلګراند دي د دې کما تفسیر دا بالکل ګراند دي خدمره دې اخفل اصلاح پیو وصغورا چکم خلق اصلاح و نکلن قرآن دیل از جرور و جعلو للہ اگر دولی دی خلقو دا اللہ شرکا الجنن شرکان چپیریان دی و خلقاهم پیدا کلی دا خلقو دیدام منی چلا پیدا کلیو خالقم اللہ دی پیریان دی او بیام جسو تعظیم کی و منق دکی و استعازی کی تاکب جننہ تو باندکوی لله طفول ثاني مقدم کړي شرکاء طفول اولي او اخر دي هم بدل مين هدي الجنه بدل دي الله نه ردي خلقو شریکان ګرځول دي هغه پیريان دي شریکان ګرځول دي الله نه هغه پیريان دي دي بارکیو قوللار او بل قوللار اچدا شیطانان د تعظیم څنګه یې اراد یې عبارت ندا چې دې ردی حاضر امانی چې دی تووی ردی یې تاوقر دې دچا تعظیم امانه ته ویو کی ندا دې شونه کر دې اچوک پانا مجید کده بغیر اذی د پیرانو په باب چې خلق خدای تعظیم کړي عبادت یې کړي او خاص کړي عربو مشران چې کوم ناغي به د پیرانو په اړه مشران او پانا وخته چې مونږ په دې کنده تیروزو نو اهد دې پیرانو دې مونږ ستاره دې قوم دې کې شهرانه دې سرکښونه پانه غواړي موله پانه راځي ترتا باندې من من غسره وګورم مونږه مشران کلو مونته سيده او مشرووي نو سرکشي به ورته راته کړم نبيابه دې قرانا كرياتور دې بوله کله به دې کاندګ نه غړواړ آج دې وتا چګه چه دګا باندې د خیالو ساته مشره هغه باغ دې आवाज کو چپ لري دا روغه موټه بځیه خلک گمراه کړوږي بډن خپل ګورو نه واقعدا مناقته لګل کولې ګډور به دې ورکو دي ته شرک په لاستعاذہ په پناه غوښټو کې شرک نه دی وځي اګه استعاذہ اګه تعوذنه چې د ګر الله په نومي او په ناجائز حرام طریقه زریه داقام شرک په لاستعاذہ ریکه ته بنار چا نه وره بچا نه لو ده شیطانانو او ده پیرانو دا کوم جکم ده جنات د دې عبادت په شروع چ خلک به تیارې دن شرمنګه خو وینونا اداش دشمن وړر ناقاره چې تی وینې نه او پېژنې نه وړې راخترې نو د دې بیرې خیال ساتو او منختب ولا کوله او ماماگان ماغان به وتوي چې پیرانو ما ماغان اګه خپل ګړاوالې موږ خپل ګړا راکې دی به یو بل ګړې غستو وینو دبل چې لوکنه د دې وجه څه څه زروښو نه به دې کړو عادي وجه د پیریاونو بنوم ما نه د شهو ما نه منښت دوکنه ولې دې کړو داږي تبې چې استادو اګه تیار پراته تازور پر ځرا نه لینو موږ ځان له نازلې د خپل تیار پراته دي اعظمنګا څه نه بس اته به چې نیوې په تا ورته موږ نه پکې راوړلاله کینی موږ ورپښلو ستورې شو هځې ته موږ سره خيالش نه دادا پروت دیم بوځ بیا وینا دا زه را ته یې څو ښه سيز پخ پله کیری یې یې اډیا وې د ګورډي دوکانداران ورکی ځانانه یې اکثر بس موږ سره په دې کور کې ځا ته ریان اجازه بچل کې کیدو بیان نه دا یې په لاس یې خو نو خیال نه سه په پاجي وي دي هغه د بیا سوي نه نه پاو زو خیال راشي ابي اګري نو وي داخلي یو څاڅ په ویل چې تراتېخي وای ما کړی کنه نو دا زه ته وته کړی کړی دي اما ماګان ورته وي دې قرهي دي قرهي نه دي ویل نو ماګان ستاره لري سره څنګه سبته سره ستاده اوس جنسته دا ټول به یې دی او د کمزورې د ځای په عقیده کارويخه توافقومات ته په ملکي ندیه شریکان کړي دي الله تعالی وقلقوم او الله پیدا کړي دي دا جنت هم مخلوق دی اوستا خالق الله د تمه نه دی بیاول جنت د بروت وقرقه له بنینو بناتین اجو کړي د الله د پاره سامانو لونو بغیر علم به د دلیل نه سیل مو سره نشته د دلیل وسره نشته ګوره کې به دلیل چا یو کاروکو بتازور پسماینده موهه کنا وقله لاس وای جاهل تړي اوکارو ته نته بس دا زمانه پاروم دویللې او دې دا دکړې دی اکه له کماکل نردکیږي مملکه په اړه نه نه داغه کومکل دو کماکل بیا نو ستاه عقل بيدار شي اکه له تا کې خپلش تا بداموهه دلیل لا اته جاهل تړي اوکارنه ته ځان له سره دلیمن اوکار کې اغه ونه پوي سبحانه وتعالى عما يصفون فهذا اللعنة أو اوجدت رغمنا جدي ولا بيان بديع السماوات والأرض طول جوابنا بمثال في ذلك انك رأس وانه دسم يكون له ولد سرنك بشير ذرع على ولاد ولم تكن له صاحب انشتر ذرع على جورة تسوار داوية نحن رسالة والسلام بلا الله زيادة و تاريخ آغين دا جرأتنا دا نسبتك شرا مریم علی السلام ګره د الله تبارک او بی دا نش ویله خو په خپل بعد له باندې کې لګی میاں نشتا نو څنګه د الله دا پردا پر نسبت کوي اولاد یې کله څنګه بشي اولاد جوړه شته راغو د دې اولاد مور به سول سوچ کوکه ولم تکل له صاحب بل خبر دا جگورا دایټول انسانان الله پیدا کړي کله ژړول اولاد او بجی ژر الله پیدا کړیږي دا سوداویږي الله اولاد دې د اجازه نه ځاله زمو پیدا کړو کنه پنا خير جبريل یا سره داغه څنګه نسبت کوي ته دا اولاد دې دا نه کار و خلق کله شی او پیدا کړی الله هر یوشي هغه خالق دې دې دانه جتا سودا बाप بیٹے اقیده جوړه کی وو به کل شی علم هغه ذالکم اللہ و ربکم دا صفتن و علی اللہ دی رب ستاسو لا الہ الا ہو دشتر الالہ دی عبادت مگر آگا خالق کل شئی پیدا کرو انکی داری ہوشی فعبدو دی آگا عبادتو که وہو علی کل شئی اوکیل اغباری رشی بندی دی موار دی ادارو غل لا تدرک اول عباسوار شان دی آگا دی رو چلتی نشی را گرو لی اغل رف ستر د دا بندی آنو کې مخلوق دا طاقت نشتا وہ او یذریکو لا بطار اگا زات را کیری تو نستری کی دین انا نو دی چند حشرات او غناور یی څوره مخلوق دی کنه الله تعالی لا تدریکو ګوراں یاو ادراک دی او بل رویت دی دې فرق دی بل دا خبره ده چې دې سترګو دا طاقت نشته چې الله دیبین دی مصالح اسلام چې ویلو کنه قالا لګا ته جنيو کلا چکلا اللہ او غاریبیا قیامت کے نبا جنسترو کے بہت طاقت واچ نبی ا رؤیت صادق تر مومنانو دا پارا قران نہ صادیتے الہ رب ہا ناظرہ او با حادثو کے راضی جدا رب نے بے تکلیف نبی اللہ تجھاں قوت واچ ہو نے شر اگے او سم قیامت کو مختلف مرتبوں کی ہا عمل او اخلاص و و الخبير. من دي دي. نشلقى نشلقى او ایمان کې زیات تر کینې عامه زیاتونه وو د ربا د ربا سوال وو الله لطیف القبیر هغه الله بارک دې انده خبردار ده لطیف سترګې نشراګې ورولې نشلې دې او القبیر خبردار ذات دې مدارچا حال سترګې وټه معلومي که مون هغه نشلې دې نو دا غدلایل خوښتا کړ قد جاءکم یقینا راغلی تاسو ته بصائر من ربکم دلائل دربا دراستهونه فمن ادو صوره نو چاجه ابرتو هغهسته البسواره ته د سیرت نیکار ووس خلین ازی ز خپل ځان نه پاره ومنعمیا او صف چون پات شف علیها ته خپل ځان باندې به د بوجو و ما انا علیکم بحفیظ انا يمغوا بداسو باندې ساتونکې به حفیظ ساتونکې زوحاتوبه دې نه مجبورو مجبورو له منه شمه تا زقامخه خا ابرتو اخله نه خپل اخ سوچ او تی بلائلو که صور چکی، عبرتو آخلے وکذلک انا صرفوا الآیات و دریما عقب ذکر کیتی دیکی او دریما قیده دارنگی تفصیل سلا بیانو منگا آیاتونا بیا بیا بیا بیانو منگا آیاتونا ولی درستا او انجام بداشی، چوبو آئی دی، درستا چطاو الوستو دا قرآن دیکھو تعدیر الوستو بسکی کرن ولی نبینهو اقومی عالمون او چه بیان کو دی لرا دا بار دائقان چه پو یگی دوک اسم خلق دی معاشره که سا کمکل و بحقوب خلق دی نا غیب اویو دا, دا مسئله غطار دیر وخو کلا دا غطار مون تا ویلی دی دیخو مون پو بس که کنس بلا مسئله او چه کمو خیار و پو خلق دی لی قامی اعلمون اگه پو اوش چرا دا مسئله سر ریده او حمالا نزکر خوبی قرآن و مجید اګه هغه څنګه چې ته کله د حق بیان شورو کی نو دوی درازا ته خبره همخه ذکر شوه در درې مبداي ته ته وایي چې دا ته وایي چې دا مسلته چې نه رضایت کړې دا راستا تعلم دا اداه ته درکوله دا قوت د بل چې خبره کوي او مم من تعلمته رضایت کړې سو کنه ته تا دا راستا وایي چې دا قوت دا لري دا مسله وکړه عادت بیا بیا کې اخر مسله نشته وسمو وی ګنن سر ویرا دا بابا ګان په ګډر مې ادلاس مو څوک کینا ویرا څو اچنه کوي اوس په ارجمه باندې نادان بابا ته تیر هلیش ادپاکي کورونه دا ولا ماو دا کورونه په ارجمه لته څو اچنه کوي دا په هر ځای کې ته تاسو دا وګرځئ مه پښطا هم اکبرو کې نه تاسو پتا او دا روزې کوم در چک څوروي دا ته چې مدرس ابو وی یره دا مسلحو تاو کړه درس اتا اول و استمو ده دا چې مطلب دی نور خبره نو نوې خبر راوړي دی وخت سره تغییرات پکړه وه دا قرآن دی دریاد دی یو څه به تم نه پاتې کیږي ان شاء الله ټول به او راځي متواوسل نه به دي ته وتاړي به لیکا له بګه تا پورته نه کېږي ټول خبره وبخ پر خپل غیر راځي تلوار مګوا ندی بو یو یقول یقول چی دا ہوتا وی لري نه دا ما سره نه غویمه و انا کنه مون بځا ما سره دومره کو چ دا ما سره چ تکړو کنه نو يقينن چ کړو په پر تفصيل سره نو سرقول آيات بیا بیا کول بیا بیا, بیا وین او ارزه کې کول چکه م وسو خدا ما سره کړو نا ګورا چ تقرير به و رم ما کدرس بہو نمبر مسلہ توحید وا کپ پڑھ درس و تقریر ہے جمع کپ بل کے لیے کہ وہ مسلہ توحید با کدس پیو قدر دا مسلہ دبے یوم التخدیل ذکو لے بین کتاب نے لے کے لیے اگے کم توحید دے درس تدریس دا پارہ دینہ جوڑ تاریخ بیا فن لولشی ور باځ کنا نو دا قبره پولیس او رسول ایش وکه کما موضوع ول جاور کرا چر دنت دا خبر لري ته مو ته به باسوکا چا ته خبره به وکړي نه به 300 یم خپل موضوع لرزو نو توحید به شورو پدې کې دای ټول راځي نو ته په دا ته بیا وی له دا, دا, دا پورا کبلکه استان ببل خطا کې نه دا مسلکوما ور د علمان داسې رجومه برس تقریبا نه وجہ توحید بیانونه خلق وجہ دی غزا مثلاکه اوچې نور سمایو نه نو پاره بیا تندې پرنکلې اسو کوې ماتې یا بلې ماتې وې ها اکلې وی چیرې کومه مسئلهونه نور کومه غار و خوکړې په یوسمه دا وې اخلاص باندې به تقریر وکړو په بل باندې په توحید ورزہ ها تاسو کار پنجاب کې دچا ورته موږ تکرر کوي چې می کوی ولیا تاسو کوم خبره کین هغه پکې نه ښه ناغه تاسو کته له بیا کین تاسو منبر باندې پونه راوغه پانا به ورته تاسو قتل نه سم یا بل پانا ټول وخت ایم په دې باندې واغ نوې وته کوم تاسو نوې ناغه یې ماجره نو چې چه قرآن و مجید که قطول دو توحید بیانده نو دا مومن مسلمان جون کپا کور کی کپا جماعت کی کپا سفر کی کپا حضار کی کپا خبر سری پردیس صاري, مسافر سری دی با خبر دی لجوری چرا دا د دا درس خبره اوتاو کی دا توحید خبر اوتاو تو کی کاسی چاس را ملوشی کنا نو دی با اوتاوی چرا بس منده سی لگا سپرشوی غنوی مولی نبا تا د قران مجید درس کو اؤ قران دکو طالب العلم نیو کنا بس پینه ګر مو طالب العلم نیو دغه د فکر خبره را الله دې مو تر اخر یوم را pore تر اخر سالګه د قران طالب العلم اوساتی ندا کشان تنابو پوی بل جان سره ملوشه خبره او تان چوا توحید خبره او د دین بیان ودا کوا دې ته درس تدریس او تبلیغ چتا ته وی درسته تا کو تا وی لیدا د سترتا او د دې توحید دیاته اته مان دې کې قوله او کنه دې کې توحید مساله دیاته ښه نو دا قبراته ته ته باندې شه کول لري خلکونه دات بیا بیا برته یودا پریزا نو یې مساجید دې کتابونه وګوره ها چلا کو دسو دنه مسلې له دوه اخیره دا پکه چې باندې اې مزالنه پرځنه داو پکې ټوله راځي او کنه بنیاديون پر خو دنه بیا دا ټوله پاتې کی ولینو بیان هولې قوم او چې بیان کو دی لرا دا بار دا يقوم چپويږي ایتل ما روح يليك امر ربك تعبد الوه قد ايكون جوه ګوري شتا دار در دا دا بدل استانا لا اله الا الله يشتري لا عبادك مگر خاص اغه دې دا ما اوه يليك لا اله الله مطلب توحيد نتیجه واعرض عن المشركين ام اخواننا المشركان هنا كتوي جديد تماما ظلوق وكلا قديم مننا رجعنا منين من باقليش وينها تبته مخواله جديدنا منين نبات تبته مخواله اذا ظانلا اجتهاد او كان توصل نفس فاسي اكو شاله كشاليل شلون ما ظن بذي باتشوار نور تاريخ خيانتك ولو جاء کچر <كشرقوا> یوخه ودا الله دی مشرک نو کړي یو مشرک بهم نو پریږي الله دا څه نکې کنه مجبور کی وما جعلنا علیہم حبیبا الیگ رسول موږ ته بلی باندې عبادت کوونکې و ما عند علیہم دی وکیل انې دا بدی باندې دی ممارو کله دا سوچي چې تم څه لاو خلق نه منی نه جذبه کې راشي نسبادرد وای کنه څنګه نوتی نا قرآن مجید دا غینا منی صدا څه جالی او تراشیدا خو سخته معبودان ته بدردوئ خو غیفه نه پویږي نو تاسو هغه مالک ته به بدردوئ نو دا خان نه مکوچ داګینا نور نقصان جوړيږي ولا تصب الذين بدردوئ ايګسان نه دا يدهونه جديرا بلی من دون الله يضلالنا فيصيب الله عدوان بغير علم ديبا بدروي الاتا لوجه دشمنينه بغیر ثائلمنا علم پکې نشته جال لے. اجش منیرا فیاسب الله رضی الله تعالی تبارک و تعالی رضی اخو د کټ نه جوړ شوی شی سیونه سپمې جوړې کلې او سیونه سترګې جوړې کلې ته تصور پیدا ان ته کی کنه تصویرم شو تر خپل پیریه بلچا تصور پیدا ان سره کی تړي د عام خلقو طریقه جوړ تا ته کوم مشکل پېشي نو ته به د تصور ته اړول کی نه تصور تول د شرک نه چه تواب بابا کې کېد اير الله دا کباره ده او هی بکو بوله پروي سړي خبري نو تاسو به تاسو جوړه نو دي خدغه شي نو کړه او تاسو حقيقي مالک تبات راځوي دا راغلو چې طالب کلوفات کې دو مل کې دو نو دا د مشرکانو دا لېلوي خلق راجم چې وته وي چې روبي هم شران شیخان تا راغلي او تاسو چې تاسو خپل ورار په چدي موږ په کالهاره پریزه نوم به دې پریزه د زمونږه له هاوبرسنو یې نوم به دو فنوي ا دې غره زمونږه له تا بازار جوړو داسومره غلطه خبره نبی عليه السلام یې راووله و ته راځې دي چې کوم خبره نبی له سلام ورته و چې دې ته یو خبره کومه هغه ګرځېدل په اړې را دا داسول عربه دي داکل عجامہ دی دقتے ادی دا جزیرا علی کی جزیرا خبرہ بہ منی دیو پہ حکم توبہ شید ابو جہل وی او لا خبرہ دی منو توایا نبی السلام یہ لا اله الا اللہ توایا ناوی کو ری دقتہ دك دکے چل دے دے اخلا خبرہ او فلا ہم گدا وے جو تا دام ہوے نا ابو من کو نبي علیه السلام وردوی یا امی ما انا باللذی اقولو قلتو غیرها زگوری آغا سالینه مجبر ردین دا یو خبر کدیو لگی ادانوار روڈی زمان پا دی خیلیس کی کیلی اسبوک میں گفل اس کی یادا چی تردی چی دی دانوار زمان لاز تروڑی او کدی زمان لاز تروڑیم نو ما قلتو غیرها زبور ردین خبره بل خبرو نکم یو خبر بکن نو ناګه ټول ورسښوخه په پښتو عادي ورځ ګوره نو نن پوي ور سموناله هو غوري باذ نه وای اني بیا هم مونږ وای نو تعلیم مؤمنانو ته داري احتیاط کوئ ټول ډایرکټورۍ ته تاسو ته جته کا دي اوس کا هغه تاړو نو بیا به ته خپه ٹھیک ده چې په منګه غېر کېږي وخت تاسو ار لگ تم وبهم نصیحت کوا و صفات و سروائه چه سوگ داسه که ناغ با مشرقی کافی دیو تا مونه چه تایی که تا او دیو بس تالی هاو تا بعد وی دا دیواجه و داسه پروعاتو که ان خطل و جگره چه داگه نا ایما تا کنزل و بدره دی جوڑی که نسبت کی که ده اختلاف و دا با دای و دانه دی پا کارخا باقه علماء دی اللہ رحمه که هر سبان دردی جگره مناظریه بعد شان چ نایب خپل ورکه دا منه کړي وا چې ګوره په قرواادو او مذاهبو کې دا چې انقلابات جوړ شي مناظرې چې نو په توحید کې اوکا هغه ابراهيم السلام چې کړي وا موږ دی هین اوکا ټک دا نو په نو څخه بار کې واخځه کیږي او مناظرې اته نتیجه توحید باندې مناظرو کې چې ریکارد جوړ شي او ثواب دیو شي کانزل مکه او کمنظرونه کانزل او مدینه د مقصدا چې مخالف ب بیا تا ته وي نبی له سلام ویو حدیث په کې یو سړی ملعون دی پل چې پل خپل مور په لارته کې صحابه حیران شي دابه له اسو کې نبیان نبی له سلام ویو چې دا یو سړی په لارته کې د خپل مور ته کانسل کې نه د مور ته کې نه دا څه خپل مور په لارته کې نزل وکړي خپل مور په لارته لګيایي چخکارو دې چپ ها هغه درانه کانسل چه تا تا چاوه چه دا چل کواه مونده پا قضا برو دیو ناقوه یخانه دیم پوش شوه دا حال لکره مونده لارت صبح نفیدنی تا دالی غزاینا دارنگی خیست کلیم مونگا لیمونده کلیم امت نامل هم هری امت عمل دا غی دا دا غیمخ که آقابی تتنهنه تا خوله چه دا جگلی که دا نور سن دی تو بس و تا عمل خیست کلیم دال به په صادق په معاشره دا ځانلو میو عقبا کې مستقل چکه له کته بده عمل کوي تاسو نزدکنه تل کېایا توایا غیباوري توایا کې بصره لکه د ز اخمش وي تا خبره کو نه او جگړې باندې را راځي دا ویل عمل و تا خوسته شوه ده بعد ثم الى عرب به مرجوهم بیا رد دې دا واسکه دللې دې خو نه خبر بکه دی لرا د ماکان عملون فارا ملجدي کې واقعا مم الله جهد قسمنا قري لالا فنم ما نه باه قسمنا لدي دنجا اتم اياتن کي چررا دي تا دليل معجزه لا يؤمنون بها دي بيمانو لري بيمان دي تموجزره لم بيمانو قسم دي ويخه اول انما الايات عند الله جواب تو ايات يكنون معجزه د الله تعالی دي وما يشيركم اش شي خبر قراتاسو يا مؤمنون تاسو موي خير رشاد يوم خوي کنه نو خير دي اسمي خو په خدي کته ایمان لري بعد کارو شداس او سری معجزا وی نو کې دي شه تو ليمان خلا نو مې نه رات ویو ما شويرو contaus خبر کړې ان شاكين انده معجزا اې دا جاءت کله لا يؤمنون ديمان ورو دي تاسو په یګه لا غوي ديمان ورو دي دا غره دي دتجه درو وي ولو قلبا اذا دهم ادو غارهم او الومن غاسون ددي او سترگددي معجزه منلنا دتنایلو کمالا یؤمنون به اول مره څنګه چې ایمان نه دراولې پدې باندې اول ځل پدې موچو پدې پیغمبر د دې قران او دې پیغمبر د لوی معجزه اول ځل پی ایمان راوڼل نو بیا بیا هم دا موچې ویلی کنن دې ایمان نه ناروړی ونه دروهم ا پریز مون دې نه پس هر که شو د دې کې ځای نه دی وړاندې جوړ نه نه بس یته کار کې راوستو لدی تا وړې لري فائدو شي پدې باندې لدی ایمان موقوف لري چې دي معجزه وي نه ارستوبه و چې کوم معجزه ایمان نه در دې اصله ترازه چې وغاله مطالبي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولو اننا نزلنا اليهم الملائکه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 د مخکې د سوال او مطالبه جواب دکر کويویللی چمونږبالله راړو چمونږ ته معجزه را شي پاسممونونه خوړلی مقررانو مج د د تسللی د پااره ممنانو تهویللیکه د هغې مو زړ کې را تلل چو که سره کار کی گئی او دی ایمان روڑی ای معجزه خده چوووی نو نویلی وو چه تاو سخه بریه رام شي نو دی ایمان نروڑی. دلتا که تفصیلا جواب که یغی خلقو لا. چه ستاسو دا مطالبا اده بانده خپل ایمان موقوف کو لاخ خنده ځکه زک ایمان ایمان پا نه دی. چه معجزووی نی نو ایمان. دا غړي چې مختلفه مطالبه وي زه په قران مجید ذکر کړی دی ده ده کې غټول راخني او جواب یې کوي دا شانته په انکار د رسالت کېږي ویلو چې ایمان نروړو ترڅو چې مونږ نه بوات نه راکړې شوی کدي مو جزوونی نو ایمان نروړي ځکه بیا دا وي نبوت مونږ له دې شي دا مناسب خبر رجدی کئی دلتا قرآن جواب کئی ولو اننا کچری منگا نزلنا الیهم الملائکا نازل کروی دیتا ملائکا کمون دیتا ملائک نازل کو حدیث را خبری ہو کئی ستا پا رسالت بانده لاغی پا تصدیق بانده سنگا چی دی ویلیوم دی کنا فرمائشی ری لولا انزل علینا الملائکا چوولی منگ بانده ملائک رانده اللهيك م ورته نازلك وكلما هم الموت خبر ک ددي سره م جدي مطال دا كان نه فنا چېزمون مشر را جوديك چغ موته تشون په سر نه مست خبر فر م راپاس عدي سره خبر ص نه راپسي دي كل ش قله او اکنون کومګه بدی باندې اریاشے مها ماخ ټول سزونه راشي ال دې سره خبر یو کی هر شي خبرواله دي او کنه دي يا حشرك ان څومره چې او پاتشي وي دي دي دا وسني ملينا چې څومره ما مخلوق مړ شي او ټول راج کو انسانان دی او کنه ور دي او ټول راشي دي تا خبرو کی او ته وځه پیغمبر حق دې کومه مساله کې دا يقين بیاو ما قانون یؤمنو ندی دې چی مان راولې الا اي اشا الله مگر هغه جوغوري الله ایمان راول او هدایت حاصلول دا د دې اختیار کېونه دي دا خو الله په اختیار کې دي چې تا هو غوړې هدایت ورته اچو غوړې دا که شان ته پرې اګه سړی ته ګور چې دا کوم لار اختیارې ولکن اکثرهم لیکن اکثر دینا نپوئے گی دا جہل کر کئی دا مطالبه بیضائے لئے کدا پروم شی نو دی ایمان نرونی دا ردیو عادت کر دا انکار دا پارے مختلفی حلی او بحانی کرزو دی دری قیدی مخ کی ذکر شیوئے دیزے کسا لورمہ ذکر کئی آگئی کی یو دا خلقو دا حق نه دا انکار وجرہ انه سلورم وجه او سلورم قیدا مبلغ تا حق برست ترا چه هر دور کی بتاتا مقابل کی دشمنان ادریگی او ستا خلاب بمشوری کی یوبلتا بطریقی خی اعتراضات بخی ستا بدا سکاری چطب اخبر دعوت چلے تب آغیتی التفات نکے وکذالک اجعلنا ودارنگی گرزولی امونگا لکل نبی عدو لطاره هر یو پیغمبر دشمنانو یوا د مکه کې دشمنان لري تستا خلاف مشوره کیږي او جرګیږي دا هر نبی په خپل وخت کې دغه شانتي مقابله کې خلقو دشمنانی یو شیاطین الانون سو الجن شیطانان دین انسانانو ده پیرانو نه اینه سرکشه دین انسانانو ده پیرانو نه شیاطین ویل چې اگې ته ډیر سرکشه اده حق په مقابله کې زور لګي او منډه وای اده انسانانو نشتا اده پیريانو نشتا نو په هر ډول کې دا چې وخا نبی عليه الصلاه والسلام په خپل وخت کې صحابانو په دې په وکیلو چتا سو پنا غواळे نو د انسانانو او پیريانو د دو شیطانانو پنا غواړي دلته دلغینه په امن کې او امن کې ابوزر قفاری رزلہ اللہ عنہ اگر ویراں نبی علیہ السلام فرناستم وقت دیر پھرش رات یہ جتا مذک مجمع ہو دے کڑے وی پاس طورے کا تو کا نو لنم مذ میں کا چلا من الشیاطین الانس والجن من شياطين الجن والانس پناہ دے پکیو کہتا شیطان نو پیران نو انساناں اذا الرسول ول البي انسانان او كم شيطانان اشتد نبي الرسول موي او كنا نعم هم شر من شياطين الجن ده بيريانو ده شيطانان نقا غير مكر لي لو قناه و نمراد تي او ناكارا مين دكون کے حسد كون کے خالق لے رہا يوحي بعضهم الى بعض اشاره که خودنه که بعضی دینا بعضو تا زخرف القول غرورا دا خیصت کرو شو خبرو دا پارا دو کې زخرف القول در دولی خبرو چې دا پاس خیصتک کرو او دن نباتلی دن گلوٹی او دا پاس اول دا سرو بورکلی دیتاوی زخرف القول خبره چې دا پاس خیصت شویده غرورا دا پارا دادو کی چو خلق پدو کی مشاورہ خبره وا رستہ راګه تفصيل قران کوي اعتراض کولو دغه شانتره انسانانو د پیريانو هغه سرکشه شیطانانو چاته هوليو مشرکانو ته جدي مسلمانانو باندې اعتراض کوي چګوره په خپل لا संसारي حلال کو په چاړه باندې ناګه ته حلال وای اوغه خوره او جلا په خپل تو را په خپل چاړه حلال کو دغه شانت صاوته دې مردا ناګه ت تاسو حرام وای او غا نه کړې ویدايه تراس په کو مومنانو دا هوته نه به وتګول دا دا انسانانو کهم سرکشو اجنادو کهم نیوبلته به وي چې دا پلان په دې طریقه باندې گمراهه کا بی دي نه کا بیلمازه کا بیکاره کا ماغه خپل فرضا چلو تو سرداو یو بل تداخله نه دا خپل خپل مثالی او تقاضی مفسرین زکر کوئی چې اغا خلق چې دنیا کی سواق پس یو نوی عقیدہ ازم ایجاد کی نو خبر خوری کی چه من با قربت ختمو ادیس ربا کاروبار کی ترقی رش ادا بوشی اغا او کار غلطی نو دام زفرو فلقوز دی دا گشانی و ساڑی اولار د دا خلقو مشرع تا اغا خلقو تاوی زبادل رودون زمانه لا عباره ولمو زمانه لا پلانر ډنګې کار وکم دام ذخر فلقول خلق پېدوکه کی د دین په باب کې خلق او د خبره کي استشوی دي شرک یاره موږ دا کار رزق کو منښت کو چې زوم مشرانو به کوله الله تعالی